Salme 77, til dirigenten på Jedutunn, av Asaf, en sang med musikkledsagelse. Med min røst vil jeg rope til Gud, med min røst til Gud, og han skal visselig lytte til meg. På min trengselsdag har jeg søkt Jehova. Om natten har min hånd vært utrakt, og den blir ikke nummen. Min sjel har ikke villet la seg trøste. Jeg vil tänke på Gud og stønne høyt. Jeg vil gruble, så min ånd blir kraftløs. Du har grepet fatt i mine øyelokk. Jeg er blitt urolig, og jeg kan ikke tale. Jeg har tenkt på fordumsdager på årene i den fjerne fortid. Jeg vil minnes min strenge musik om natten. Med mitt hjerte vil jeg gruble, og min ånd skal undersøke nøye. Er det til uavgrensede tider Jehova skal fortsette å forkaste, og kommer han aldri mer til å bli tilfreds? Er det for evig slutt med hans kjærlige godhet? Er hans ord blitt tilintet for generasjon etter generasjon? Har Gud glemt å vise sin gunst, eller har han i vrede lukket til for sine barmhjertighetsgjerninger? Og skal jeg fortsette å si, det er dette som gjennombor mig? at den høyestes høyre hånd forandrer sig? Jeg skal minnes jas handlinger, for jeg vil minnes din underfulle gjerning i fordumstid. Og jeg skal i sannhet meditere over all din virksomhet, og dine gjerninger vil jeg tänke på. Gud, din vei er på det hellige sted. Vem er en stor Gud som Gud? Du er den sanne Gud som handler underfullt. Blant folkene har du gjort din styrke kjent. Med din arm har du vunnet ditt folk tilbake, Jakobs og Josefs sønner. Vannene har sett deg, Gud. Vannene har sett dig. De begynte å vri seg i smerte. Ja, vanndypene begynte å skjelve. Skyene har tordnene latt vann strømme ned. Etterønn har skyhimmelene latt lyde. Ja, dine piler begynte å fare hit og dit. Lyden av din torden var som vognhjul. Lyn har lyst opp det fruktbare land. Jorden skalv og begynte å riste. Gjennom havet gikk din vei, og din sti gjennom mange vann. Og dine fotspor, de er ikke blitt kjent. Du har ledet ditt folk som en jord ved Moses og Arons hånd.